Мій вердикт не змінився б ані на йоту, і з притиском повторив прокурор, гіпнотизуючи суддю великими чорними очима. Він повільно протер окуляри, витягнутої з правої кишені штанів хусточкою, витримав іще одну довгу паузу, а далі з притиском і логічними наголосами, достойними Самого Богдана ступки продовжив. Ця жінка, на моє глибоке переконання, насправді підозрювана, добре замаскована, підозрювана, а не жертва. І сьогодні наше правосуддя, нарешті, виведе її на чисту воду. Ця жінка заслуговує не те, що найвищої міри громадського осуду який за нинішніх умов і обставин в нашій державі є найменш дієвим. Вона заслуговує найвищої міри покарання. Тільки так можна утвердити справедливість і невідворотність нашого правосуддя, яке, попри все, залишається найгуманнішим у світі. По суті, будь ласка, перебила прокурора-суддя. Що може бути... «Важливішою суттю, аніж зло, спрямоване однією людиною, ось цією жінкою, на обмеження свободи дій іншої людини, замаху на її честь, обмову і шантаж, достойний у всіх відношеннях особи». Нібито здивувався суддівському запитанню прокурор. «Про що ви?» Підняла окуляри суддя, звертаючись до прокурора. Я вас просила говорити по суті справи, яку ми сьогодні розглядаємо, а суть полягає в тому, що є жертва, конкретна жертва, незважаючи на те, які вона покази давала на попередньому слідстві. Потерпіла має право не давати відповідей на запитання державного обвинувача про мотиви та обставини своєї поведінки. Це її право. І право – це беззаперечне. Воно захищене законом. До речі, ось вона потерпіла, суддя повела очима в мій бік, Ковальчук Лариса Михайлівна, і є підозрюваний у скоєнні тяжкого злочину, замаху на вбивство. І все свідчить про те, що він – обвинувачений, а не свідок. Ось він, повела в бік чоловіка, запущеною головою на лаві в першому ряду, Воронов Володимир Петрович. Прошу відштовхуватися саме від цього, а не займатися словоблудом і не вводити в оману правосуддя. Хай буде по суті, якось дуже легко погодився прокурор. І тоді почалася його промова. «Шановний суд, перед тим, як зробити повний виклад справи, яку ми сьогодні слухаємо, мені хотілося б спочатку звернутися до Конституції України, яка гарантує, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека – Визначається в Україні найвищою соціальною цінністю. Кожна людина має невід'ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави захищати життя людини, а також її честь і гідність, мораль розглядуваної кримінальної справи, як і будь-якої іншої справи про злочин супроти особи. Полягає в тому, що ніхто не може вирішити судьбу людини, а тим паче вплинути на її життя шляхом прямого чи опосередкуваного злочину, яким є обмова та шантаж. Особливість цієї кримінальної справи, на мою думку, полягає в тому, що її фабула співзвучна сюжету, описаному ще Достоєвським в його романі «Злочин і покара». Герой цього роману, Раскольников, ставши на шлях сподіяння вбивства, намагався при цьому виправдати свої злочинні дії. Сьогодні нами закінчено розгляд кримінальної справи по обвинуваченню Ковальчук Лариси Михайлівни у скоєнні злочину передбаченого